Not 48. Flock 9.1 är tillagd i Södra som ersättning för de i not 43 angivna orden vilka redaktören av Södra strukit. De straffbestämmelser som skulle ha tillämpats tog det särskilt vara de som finnas i flock 3. Not 49 och flock 9.2 överensstämmer i sakligt hänseende med upplandslagen M28. Jämför upplandslagen M32. Not 50, Södermannalagen, fortsätter här att följa Upplandslagen, men har ändrat ordningsföljden av flockarna. I Upplandslagen följer flocken om högsta sår, efter den om sår i hemfrid och kyrkofrid och tingsfrid. Högsta sår, vissa svårare sår och skador som tillfogas en annan sedan den är redan övermannats. Jämför är Hemmer, studier rörande straffutmätningen i medeltida svensk rätt 1928, sidan 109. Not 51, den allmänna bestämmelsen om stympning i de båda första meningarna av flock 10, saknar motsvarighet i upplandslagens manhältsbalk. Däremot överensstämmer den nära med Edsöresrättens stadgande om stympning i Konungavalken 8. Jämför upplandslagens Konungavalk 8, Västmanalagens Konungavalk 5, Dalalagens lagens Edsöresbalk 5, Helsingelagens Konungavalk 5 och Örsketalagens Edsöresbalk 6. Här har vi tydligen ett belägg för hur den folkliga rätten straffade de brott som konungen genom Edsöresbestämmelserna la under den kungliga straffrätten. Liksom i andra fall bestod den folkliga rättens reaktion i ett bötesstraff som kom att vida överstiga mansboten. Om förhållandet mellan flock 10 och konungavalken 8 är att märka att i Edsöresrätten uttryckligen undantages sådan stympning som sker i vapenskift eller i öppen strid. Citat endast det förklaras för edsöres brott om man tar en annan leder honom till en stock, den äldre huggblock och hugger av honom händer eller fötter. Men förutfattat uppsåt fordras här icke till edsöres brott. Om ett slags smålock börjats i bråd skillnad och en av de stridande, sedan har blivit sin vederpart övermäktig, skrider till en sådan våldsamhet är edsörerbrutet. Slut, citat Sluter juridiska avhandlingar 1, andra upplagan 1891, sida 90. I Västgötalagarna visar sig den folkliga rättens inställning i äldre Västgötalagen ORB, paragraf 3 och 6, yngre Västgötalagen ORB 2, 8. Not 52. Citat. Nu kunna flera lämlästningar göras. från Svenska. Nu kunde avhugg flera göras. Dessa ord finns icke i upplandslagen. Flera, det vill säga flera olika slag. Not 53, upplandslagen M30, principium, har för detta fall ett stympningsstraff bestående i att huvudmannen misste båda händerna och var och en av hans medhjälpar i ena handen. Från detta straff kunde de brottsliga lösa sig genom böter vilka spelopp målsäganden kunde bestämma. Andra landskapslagar dock i Helsingelagen M15 principium stadga emellertid höga böter. Se upp landslagen M Note 137. Och visar därigenom både att böterstraffet här varit ursprungliga och att lagarna gör motstånd mot stympningsstraffet. Som säkerligen inkommit från främmande rätt, närmast mosaisk rätt med dess talionsregler. Se andra mosebok, kapitel 21, vers 23, tredje mosebok 24, 20, femte mosebok 19, 21. Jämför Matté i evangelium 5:38. 38. M31 följer närmast stadgande för det fall att någon sticker ut ett öga eller båda ögonen på en annan. Härför ges ett taljonsstraff. Öga för öga för huvudmannen och ena handen för medhjälpare. Not 54, flock 10 och 1. ...har motsvarighet i Upplandslagen M32. Där stadgas emellitid ett straff Förlust av tungan för gärningsmannen och ena handen för medhjälparna. I södermanalagen förvandlas detta sålunda till en 40-omärkersbot. Dalalagen och Västmanalagen har inga bestämmelser om utskärande av tunga. Helsingelagen, manhältsbalken 15, stadgar liksom södermanalagen böter av 40 marker och dessutom halv mansbot, eller om böterna icke kunde betalas, ett livsstraff. Not 55, flock 102 finner sig i någon annan landskapslag. om blockhugg, se ovan not 40. Not 56, flock 103 har motsvarighet i upplandslagen m 31 Även Helsingelagen M15 har regeln att böter straff för avhuggande av hand eller fot- Utstickande av öga, utskärande av tunga eller avskärande av öron eller näsa förvandlas till livsstraff. Där känner Helsingelagen emellertid i detta fall icke ens som sekundärt straff. Sidan 188. En jämförelse mellan södermanalagen M10 och M30 och Helsingelagen M15 är av stort intresse. Sluter har i juridiska avhandlingar andra upplagan 1891-91 sökt att förklara att upplandslagen M30 icke upptager några regler om straffer, avhuggande av händer eller fötter. Denna flocksynes innehålla säger han citat äldre stadganden, vilka i blivit brakta i överensstämmelse med vad genom blivit stadgat om stympning annorlunda än att sedan händer och fötter råkat att bli nämnda i konungan åtta 8. Har att blivit uteslutna ur den för övrigt oförändrade flock 30 mannhälvtsbalken. Det vore här lika som på många andra ställen ett fåfängt arbete att uppsöka en djupare grund till det som säkerligen ej har annan grund än vårdslöshet i redaktionen. Slut citat. Helt säkert har slutet rätt i fråga om anledningen till att i upplandslagen bestämmelser om straffer av huggande av hand eller fot har uteslutits. Både Södermannalagen M10 och Hälsingelagen M15 har emellertid åter infört sådana regler. Däremot Tordeslyter knappast har rätt i sin uppfattning att upplandslagen M30 i sin helhet återger äldre stadganden. Att västmanalagen som är så starkt påverkad av upplandslagen icke upptager upplandslagen M30. Att Södermannalagen och Hälsingelagen istället för taljonstraffen införa bötesstraff såsom primära straff och endast Södermannalagen låter taljonstraff inträda som sekundärt straff. Tog det klart visa att taljonstraffet var en nyhet i det svenska samhället, mot vilket detta värde sig. Här företalar även att taljonstraffet icke finnes i dala liksom ej heller i Göta-lagarna. För de särskilda lagarnas regler se hämmer anfört arbete, sidan 106 och följande sida. Troligen bildar manhällsbalken flock 30 i ett inslag i upplandslagen som härrör från den kommitté som utarbetade lagen. Not 57. Lagbrott. Fornsvenska lagslit. Egentligen, citat, böter för försummelse eller trädska att uppfylla en i lagen ålagd skyldighet. Slutcitat från sliter. Ordet förekommer i södermanalagen även i manhältsbalken 1 och 2, se not 4, samt i Upplandslagen 21, 22, 23, 4 och 27 och i Helsingelagens Skånungabalk 6, 1 med not 26. Not 58, flock 11 motsvarar Upplandslagen M27. Även här har alltså södermanalagen företagit en omgruppering av flockarna i Upplandslagen. Under det att de två första meningarna mycket nära överensstämma med motsvarande regler i Upplandslagen avviker flockens tredje mening från Upplandslagen genom att böterna för försummelse att bjuda läkare höjts från fyra och en halv marker enligt Upplandslagen till 9 marker enligt lagen. Sista meningen saknar motsvarighet i Upplandslagen. Not 59. Motsvarighet till denna flock finns i Upplandslagen i manhelsbalken 29. Det vill säga omedelbart efter den flock som handlar om slag med hand och blodvite och före den flock som handlar om högsta sår. Not 60. Citat i hans eget hem. Från svenska i själ sinns hemme. Och planslagen har i sin hemfrid. svenska ge hem frid i sinum. Not 61. Upplandslagen tillägger eller i kyrkofrid, svenska eller i kyrkofridi. Not 62. Uttrycket, citat, hälften av böterna tag i målsäganden och hälften konungen och hundaret, slutcitat, är en nyhet i Södermannalagen i förhållande till Upplandslagen. Enligt Upplandslagen tode böterna havar skiftats i tredjedelar. Varför rätten här tog det väl att gynna målsäganden mera än Upplandsrätten. Fördelning med hälften av böter till målsäganden finner sig mellertid i Södermannalagen på flera ställen. Till exempel giftermålsbalken 31 1 manhälsbalken 282. Jämför KG Westman om delaktighet i dråp enligt de svenska landskapslagarna 1902, sedan 38 och följande sida, och nedan 134. Not 63. Enligt upplandslagen ska sår- och blodvite styrkas med sex män. Citat som vore till städes och går därpå. Slutsitat. Vi har alltså även här ett uttryck för att det gamla edgärdsmanna-beviset hävdar sig mot vittnesbeviset. Jämför ovan not 7. Not 64. Citat utan åtal. Slutsitat från svenska att osökto. Motsvarighet till dessa ord finner sig i upplanslagen. Not 65 i omedelbar fortsättning på detta städgande ger upplandslagen regler för det fall att flera män tillfogat annan sår, där vi ska vara en böta för de sår han tillfogat den andra. Anledningen till att detta städgande inte har upptagits i södermanalagen kan vara att frågan om bestraffningen då flera personer begått ett och samma brott inom landskapsrätten var tveksam. Sidan 189. För ett närliggande område ser K.G. Westman om delaktighet i dråp enligt de svenska landskapslagarna 1902. Not 65a, handskrift B, börjar här ett nytt kapitel med överskriften om kvinna blir slagen sårad eller dräpt. Not 66, orden, citat, då ska för man och kvinna gäldas lika mycket i böter, då sår ska bötas med 40 och märker, slutcitat. –finnas endast i handskrift B. De är då tydligen överhoppade i handskrift A– –inom parentes-haplografi. Not 67, flock 12, paragraferna 2 och 3– –överensstämmer i fråga om innehållet med upplandslagen. Jämför med paragraf 3, flock 26, 12. Not 68, flock 13, motsvarar upplandslagen– –manhältsbalken 31– och står alltså i upplandslagen omedelbart efter den flock som behandlar högsta sår. Not 69. Istället för flock 13.1. Första meningen. Har upplandslagen. Citat. Sårar en man en annan och rånar honom sedan. Det ska allt styrkas med samma vittnen och bötas vart och ett efter sin art. För denna sak skulle sex män antingen värja eller fälla honom. citat. I två hänseenden har den som avfattat södermanalagen avvikit från Upplandslagen. Han har velat stryka under att tillfogande av slag och sår är att betrakta som särskilda brott, vilka vart och ett för böter. Han har icke godtagit det avgörande genom en mindre nämnd som Upplandslagen här stadgar, utan istället infört det vanliga bevisningssättet med två vittnen och därefter Edgärtsmanna Edt. Sistnämnda förhållande är ett av vittnesbörden om den styrka Edgärds som han har beviset fortfarande ägde. Jämför ovan not 7. Not 70. Före sista meningen av flock 13:1 har upplandslagen följande stadgande. Citat dräper en man en annan eller hugger av honom en hand eller andra lämmar och kan ej gälda bot eller lämna borgen för full bot eller vilja i böta. Då ska han gälla liv för liv och läm för läm, sedan han är lagligen sakfälld. Slut citat. Detta har i Södermannalagen av någon anledning flyttats till flock tio. Citat om högsta sår. Slut citat. Den därmed sammanhängande bestämmelsen att citat ingen ska giva liv eller lämmar för en annans liv eller lämmar om han bjuder fulla böter eller borgen för fulla böter. Slut citat har emellertid blivit kvarstående på sin ursprungliga plats. I slutet av flocken, citat om mord och rån. Slutsitat upplandslagen M31, Södermanalagen M13. Där svävar den likväl i luften sedan den föregående meningen gått ut. Troligen av denna anledning har den sedemera strukits, den saknas nämligen i handskrift B. Not 71, flock 14-16, har motsvarighet i upplandslagens manhelgsbalk 32-34. till Not 72, upplandslagen har istället... Citat rånar någon från en annan än dråpare, en tjuv eller en som har huggit av hand eller fot. Slut citat. Not 73, enligt upplandslagen ska den från vilken rånet skett styrka sin talan... Citat med sex män som vore till städe så såg och på Slut citat. Ändringen i Södermannalagen är ett vittnesbörd- och processen styrka i Södermannaretten jämför Ovan Not 7. Västmannalagen och Dalalagen har icke städganden om ifrågavarande brott. Men Helsingelagen, manhällsbalken 17, står på denna punkt Södermannalagen nära. Två vittnen och 14 manna 1. Not 74, upplandslagen tillägger... Citat, men mister dock varken liv eller läm. citat. Not 75, flock 14.1, har i motsvarighet i Upplandslagen eller någon annan landskapslag. Innebörden tog det vara att en jordägare är ansvarsskyldig för de personer som vistas i hans gård. Om han tillåter dem vistas där, eller i varje fall skyddar dem mot ingrepp från myndigheter eller mot port. I detta hänseende uppvisar stadgandet med säkerhet drag från ett äldre rättsked. Vad det innebar att en anklagad ej ska ha hava frid på tinget är ovisst, därför att vi saknar närmare kännedom om den gamla tingsfriden. Må hända är meningen att den på detta sätt överlämnade skademannen, i motsats mot andra anklagade, genast kunde gripas på tinget. Sidan 190 Not 76 I huvudsak samma regler i upplandslagen, manhelsbalken 32.1 Klock 14 överensstämmer med upplanslagen Manhelsbalken 32. Not 77. Citat rån ur någons händer. Slut, citat från svenska. Handragit ran. Jämför upplanslagen Manhelsbalken not 141. Not 78. upplänslagen. citat två eller tre pengar. Slutsat. Tydligt är emellertid av den där påföljande meningen i Upplandslagen att denna i själva verket avser att giva regler i fråga om påföljderna stöld in till fyra penningar. Var förändringen i är ett utslag av den tendens som redan tidigare i iakttagits hos lagens redaktör? Att försöka skapa ett mer noggrant uttryckssätt än i Upplandslagen. Not 79 Upplandslagen, citat, gällde två penningar för en, slut citat att Södermannalagen endast fordrar återgäldande av lika många pengar som rånats betyder att lagen icke ålägger något straff. Medverkande till denna hållning tog det varit att brottet omfattade en så ringa summa. Även upplandslagen, man 35, har regeln att endast återställande av egendomen behöver äga rum då frågan är om stöld av två eller tre pengar. Not80 planslagen har istället... Citat och skola av sex män som vore till städes och såg och därpå. Med vittnesmål binda honom därtill. Slutcitat jämför ovan not 73. Notat 81. Reglerna i upplandslagen är överensstämmande i fråga om straffet. Men beträffande bevisningen har upplandslagen genomfört sin fordran på ed av sex vittnen som vore till städes och såg och på. 1882. Även här har upplandslagen närstående regler, men fordrar förvärjande av rån på mindre än 6 marker 10 män sed, mindre än 40 marker ton män sed och mer än 40 marker 3 sed. Svarandens värgemål är alltså i upplandslagen lättare än enligt Södermanna lagen. Jämför västmannalagen Mannhälksbalken 25-5. Flock 15 överensstämmer Äljest med upplandslagen Mannhälksbalken 33 Not 83. Enligt Upplandslagen är boten sex marker. Klock 16 överensstämmer med Upplandslagen M34. Närmast efter M34 följer i Upplandslagen mot Tjuvnad som i Södermannalagen har motsvarighet i Tjuvnadsbalken. Södermannalagen åter fortsätter med stödganderna mot drop varmed Upplandslagen börjar sin manhältsbalk. Not 84. Handskrift B. Citat om dråp som husdjur eller hemma uppförda vilddjur kan göra en man. Slut citat. Not 85. Dessa ord saknas i Upplandslagen. Liknande uttryck förekommer i Dalarlagen, Kyrkobalken 9 och i Västmanalagen, Kyrkobalken 24-12. Se kommentaren till detta textställe. Notat 86. Citat på tre laga ting. Slut citat i drim Lagdingum. Upplandslagen har istället citat på tre ting och två folklands ting. Slutsitat. Nåttatisju Upplandslagen kallar denna bot försoningsbot, orun är bot. Se svenska landskapslagar Upplandslagen, manhelgsbalken, O2. Botens storlek är i Södermannalagen icke tydligt bestämd. Lagen kan avse att Arvingarna skulle erhålla fjärdedelen av fullmansbot. Det vill säga fjärdedelen av 40 marker, eller fjärdedelen av den tredjedel av fullmansbot, vilken arvingarna ägde erhålla. Det vill säga tre marker, två örar, två örtugar. I sistnämnda fall ligger den summa ärvingarna skulle erhålla enligt lagen, icke så långt från vad Upplandslagen stadgar, nämligen tolv örar kargilla. Det vill säga en halv mark kargilt, två en fjärdedels marker En bot som utgör fjärdedelen av en större bot, återkommer även i det följande i Södermannalagen nedan noterna 106, 109 och 110 och häntyder må hända på inflytande från en äldre källa, vilken vi nu ej känna. Not 88, planslagen har istället citat på tredje folklandstinget, slutcitat. Not 89, citat släppa djuret löst, slutcitat. Det vill säga han behövde ej längre tillhandahålla det för målsäganden som försuttit sin rätt. Not 90. Orden citat vare sig på folk eller fe, Slutcitat saknas i upplanslagen. Not 91. Upplanslagen har istället citat med sin domare och tre tingsvittnen. Slutcitat. Not 92. Upplanslagen låter här tvisten omfatta endast det fall att djuret inte förts till tings. Att Södermannalagen låter sina regler omfatta även det fall att böter bjudits då det beror på lagens tendens att iaktta större noggrannheten av planslagen. Sidan 191. Not 93. Orden citat och där jämte böter så som sagt där slutsitat finna sig i planslagen, Jämför föregående not. Not 94. motsvarighet motsvarighet till orden med vilja med självs vilja, finner sig i upplandslagen. De trodde vara ett uttryck för samma tendens som omnämnts i not 92. Not 95, upplandslagen har istället, citat, med två mäns ed och själv den tredje, slutsitat. Södermannalagen har alltså här skärpt kraven på bevisning. Not 96, istället för och, har upplandslagen eller. Sluter förmodar att detta har varit ursprungliga även i södermanalagens text- och att dock beror på skrivfel. Det synes emellertidicke finnas något hinder för att uppfatta manalagens text så som den är avfattat. Not 97. Denna mening saknas i Upplandslagen. Att Södermannalagen fordrar full mansbot och djuret dödats kan bero på att genom dödandet bevismaterial material undan dolt för att djurets ägare har dräppt den människa som djuret påstås ha dräppt. Enligt Schlitter är stadgandet om 40 markersbot ett yngre tillägg i manalagen men stöd för denna uppfattning finner sig. Flock 18 motsvarar med de avvikelser som angivits som manhällsbalk, flock 1. Not 98, planslagen tillägger citat som mindre är än 15 år. citat. Dessa ord är då överflödiga, då längre ned i texten anges att en som är mindre än 15 år är övermage. De har därför i Södermannalagen fått utgå som överflödiga. Not 99, Vådavärksbot, det vill säga sju marker. Jämför paragraf 1, flok 19 principium med flera textställen. Not 100, Upplandslagen betonar i att det är målsmannen som ska neka till dropet. Även här har vi ett exempel på Södermannalagens tendens att göra lagtexten mera exakt. Not 101. Planslagen nöjer sig här med sex mäns vittnesbörd. Not 102. Citat, hans närskilda skulle hålla honom i förvar. Slutsitat, fornsvenska, skylde män skulle han i gömmo och hava. Upplandslagen har istället, citat, hans fränder skulle hålla honom i fängsel. I heptum, slutsitat. Not 102a. Istället för orden och mandråp lika så har upplandslagen mera utförligt. Citat ej är den boten större om också både brinner, by och bonde. Slutsitat. Not 103. Upplandslagen är mera utförlig. Citat dräper han eller sårar en man. Det var allt i vårda bot. Sår i tre örar, dödsdråp i sju marker. Slutsitat. Not 103a. Denna mening saknar motsvarighet i upplandslagen. Not 104. Flock 18 överensstämmer med de undantag som angivits med upplandslagen manhelsbalken 2. Om behandling av sjuk enligt landskapslagarna se kommentaren till upplandslagens not 10 med där citerad litteratur. Jämför även äldre Västgötalagen av Mandrappi 7 och yngre Västgötalagen droppsbalken 18. Efter flock 2 övergår upplandslagen till att i flock 3 och 4- Behandla vårdadråp genom hugg bakåt och dråp genom handalöst våda verk. Motsvarighet till dessa regler har Södermanalagen redan haft i manhelgsbalken 7. Så fortsätter Upplandslagen i flock 5 med citat vårdadråp genom någons handavärk, slutcitat. det vill säga med samma ämne som Södermanalagen behandlar i flock 19. Not 105, texten i Upplandslagen är en helt annan. Citat, Sätter någon självskott i skogen, snara eller stockfälla eller fångstgropar, ska han göra det inför grannar och sockenmän. Får någon sedan skada därav, ligger han i våda gälld, sju marker. Slut citat. Not 106, den sista meningen saknas i upplandslagen. Den innehåller samma karakteristiska stadgande om att fjärdedel av bot ska gäldas som finns i flock 17 principium. Med de undantag som nu angivits överensstämmer Södermanalagen M19 principium i huvudsak med Upplandslagen M5 principium. I flock 5.1 fortsätter därefter Upplandslagen med vissa stadganden om våda ed, vilka gick upptagits i Södermanalagen. Not 107. Meningen, citat, alla skola gällda boten som ägar brunnen eller gravarna, citat finnes endast i handskrift B. Not 108, flock 19.1 saknar motsvarighet i Upplandslagen som istället i manhällsbalken 6.1 har några kortfattade regler om bot då någon faller ned i en brunn. Sida 192 Not 109, flock 20 principium har motsvarighet i Upplandslagens M6.1 där stadgas emellertid bot för det fall att ett hus eller en vedkast faller ned på en man och dödar honom. Vårdavärksboten är då sju marker. Det mest intressanta i Södermannalagens text är kanske att den ersatt Vårdavärksboten om sju marker med den säregna Vårdavärksbot om fjärdedelen av fullbot som redan framträtt på ett par ställen i Södermannalagen. Ser man helgsbalken 17 principium, 19 principium jämför även M26 7 Not 110, flock 21, saknar motsvarighet i Upplandslagen. Anmärkningsvärt är i Södermannalagen att Vådavärksboten är fjärdedelen av fullbot. Not 111, första meningen av flock 22, finnes endast i handskrift B. Den har tydligen blivit överhoppad i handskrift A genom parentesaplografi. Citat klättrar någon upp i ett träd på en annans bön eller bud citat fångsvenska kliver man i trä efter bön eller bud annars. Istället för de sista orden har upplänslagen M6 principium på skepparens bön med bön skepere. Det är därför tydligt att trä här betecknar mast och att stadgandet gäller klättring i mast på skep. Södermanalagen har visserligen en allmänare formulering i det att trä kan beteckna träd eller mast. Av sista meningen i flocken framgår dock tydligt att även i södemanalagen i fråga om klättring i mast. Not 112 citat med ed av tre tolfter, citat och planslagen har istället med aderton men sed. Not 113 citat för dråp, genom att något faller ned på en man ska bötas. Men icke för dråp genom att en man faller ned, utom vid fall från mast. Slutsitat. Svenska fornsvenska, avfall, ago bötes, okej, okay, avfall, utan av segelträ, eno. Flock 22 har motsvarighet i upplandslagen M6 principium. Not 114, flock 23 har motsvarighet i upplandslagen m 66 Not 115, upplandslagen tillägger, citat, sju marker, gällde det den som bad om hjälp. Slutcitat. Not 116, orden, citat, och beder flera hjälpa sig, Slutcitat är då ett tillägg i Södermannalagen. De visar att även Södermannalagens regler i varje fall närmast avser det fall att en dödade ombets hjälpa till vid det arbete som vållat hans död. Not 117, flock 24, har motsvarighet i upplandslagen m 62 Not 118, flock 25, överensstämmer i sak med upplandslagen m 63 Not 119, istället för Vådaverksbot, har upplandslagen 7 marker. Not 120, flock 26 och 7, överensstämmer med upplandslagen m 64 Upplandslagen tillägger här i m 65 vissa stadganden som har föga samband med det föregående om straff för brott av eller mot träl. Not 121, orden citat och gjuter döden därav, slutcitat är och ett tillägg i Södermannalagen. Not 122, upplandslagen har istället, citat, ligger han i verksbot, sju marker, slutcitat. Not 123 är manalagens text överensstämmer till innehållet med upplandslagen men är starkt förkortad. Enligt upplandslagen skulle finnas löftesmän även förbot. Not 124, citat på gravbacken, slut citat från svenska backa. Not 125, upplandslagen tillägger och två folklandsting. Not 126, upplandslagen har istället citat om någon så bjuder fred i honom och hans gods. Slut citat. Not 127, utfästa, svenska fäste. Upplandslagen har fullgöra, från svenska fylla. Not 128, flock 21, överensstämmer i stort sett till innehållet med upplandslagens manhällsbalk 7. Upplandslagen tillägger, citat, dör kvinna som ligger i lönska läge i barnsäng. Då är sju märker där därför och ej ska erbjudas och fullgöras, Slutcitat. Not 129 om ordet Dullgadrop svenska Dula Drap Södermannalagen Dullgadrap Se Hjalmar Lindrot i SNF 3.6 Om Dana Arv, CCJ, sluter juridiska avhandlingar 1, andra upplagan 1891, sidan 38 E.V.C.N. i NOB Namn och byggd 11, 1923, sidan 143 med dana arv betecknade säkerligen varje arv efter utländsk man som hade dött i landet utan arvingar. Bestämmelserna härom borde ha haft sin plats i ärvda balken. Det är sannolikt blott den aritererande förbindelsen med dolga drop, även i Konungabalken 3, som har gjort att de har kommit in här, begränsade till ett specialfall, att en utlänning blivit döpt. Sidan 193, not 130. Flock 22 principium överensstämmer nära med upplandslagens M8 principium. I sak förekommer blott två avvikelser från upplandslagen. Enligt upplandslagen har hundarätt en tid av år och dag för att finna barnemannen under det att södermannalagen ej föreskriver någon viss tid. Vidare är bötesatsen i upplandslagen 140 marker mot 120 marker i södermannalagen. I formellt hänseende äger åter manalagen en vidare mera sammanarbetad knappare text än Upplandslagen som här redan genom sin ordrikedom visar att det är fråga om ett ungt parti av lagen. Jämför M not 34. Mordgäld, svenska Mordgäld, ser nedan not 147. Not 131, flag 22.1 motsvaras i upplänslagen endast av näst sista meningen av manhelgsbalken 8 principium. Citat, är ej synes på liket handåverkan, då har man i rätt att kräva någon bot för dråp. Slut citat. lagen visar här i förhållande till upplänslagen en tydlig bearbetning som är av betydande intresse. Enligt äldre rätt. Som tagit sig uttryck i dalalagen och västmanalagen, ser dalalagen M5 och västmanalagen M8 principium, ansvarade jordägarna för dolga dropsböter. Enligt yngre rätt som inom lagarna återges av upplanslagen, södra lagen och helsingelagen, ålog ansvaret hundaret, skeppslaget. Flock 22.1 visar nu hur i ett särskilt fall jordägarna skulle handla för att hundaret ska bli ansvarigt för böterna. Och gör det alltså sannolikt att även i Södermanland grundsatsen om jordägarnas ansvar för böterna tidigare härskat. Not 132. Flock 22.2 motsvaras i Upplandslagen endast av den sista meningen i M8-principium. Citat. Och då man säkert känner dråparen var det hundar ett saklöst. Slut citat. Även här tog det visa en bearbetning av Upplandslagen. Not 133. Upplandslagen tillägger... Med brev och bevis. Note 134. Orden, citat och hälften av böterna 20 marker och 20 marker taget konungen och hundaret. Slut citat. Motsvaras i upplandslagen blott av en regel att arvingen ska kräva böter. Med säkerhet trodde detta betyda att arvingen för sin del blott ägde behålla tredjedelen av 40 marker. Det vill säga 13 marker, 2 örar och 2 örtugar och även vid dropp i allmänhet har enligt Upplandslagen målsäganden icke fått större bot än denna summa. Hur kommer det sig då att utländsk Arvinge, enligt Södermannalagen, är bättre ställd i fråga om bot än inländsk Arvinge? Denna fråga diskuteras av KG Westman i Om delaktighet i dropp enligt de svenska landskapslagarna 1902, sidan 39 och följande sida. Han kommer till den slutsatsen att inländska Ervinges böteslott före 40 markers botens införande även ledes uppgå till 20 mark. Denna slutsats anser Västman styrkas av att i Södermannalagen gifta målsbalken 3-1 och manhälgtsbalken 28-2 böterna fördelas så att målsäganden fick 20 marker. Not 135. Upplandslagen talar i de regler som motsvarar de två sista meningarna, blott om... Att konungen respektive biskopen ska ta arvet, men det sägs ingenting om böterna. Not 136, orden, citat, och vill ej låta synade. slut slutsitat, saknas i hans skrift B. Not 137, upplandslagen fordrar blott tio män sed, men bestraffar brottet med sex böter. Not 138, upplandslagen, citat, hans arv, slutsitat. Not 139 med de undantag som framgår av noterna 130-138 till motsvaras flock 22 av upplandslagen Mannhälgtsbalken 8. Not 140 upplandslagen M9 har istället överskriften om viljaverksdråp och gäster. Not 141 istället för orden i Arvingebot har upplandslagen för bägge deras arvingar. Not 141a, citaten som dräpte nekar. Slutsitat fornsvenska, den vill dylje som drapp. Meningen tog det vara att den som misstänkes för att ha varit dräpt nekar och vill med edgärdsbevis styrka att han inte har gjort dropet. Not 142. Upplandslagen, citat, med ed av sex män som vore där till och såg och på. Slut, citat. Not 143. Den som anklagats för dråp ägde alltså icke komma med någon motbevisning. Upplandslagen saknar förevarande stadgande, men ger däremot en regel att om käranden ej kan föra sin vittnesbevisning. Svaranden är skyldig att med 312 ed styrka, att han är oskyldig. Sidan 194. Jämför detta stadgande Flock 25.1. Stadgandena är och delvis parallella och häntyder på dubbla källor för södra Not 144, trots att alltså en droppare överbevisats om sitt brott, fick han inte dräpas av den dräptes föränder om så skedde måste mansbot bot delägas. Not 145 i detta stadgande träder självhemden till mötes. Not 146. I grundsatsen om målsägandens rätt att välja mellan hämnd och böter träder självhämnden till mötes. Den finns även i Upplandslagen M92, Västmannalagen M92 och Helsingelagen M38. Jämför om tolkningen Upplandslagen M34 och Västmannalagen M41. -not, Not 147. Spårgäld. Svenska Spårgäld. Neutrum. Står i motsats till å ena sidan mord eld, böter för mord och å andra sidan dölga drapp, då dropparen i blir känd. Förleden i sporgäld har till verbets får få veta, få reda på. Med de undantag som angivits i det föregående motsvarar flock 23 i huvudsak Upplandslagens manhälltsbalk 9. Södermannalagen har emellertid oklart och av vilken anledning grupperat om Upplandslagens text på följande sätt. Flock 23-principium svarar mot upplandslagen m 91 Flock 231 1 mot upplandslagen m 93 Flock 232 2 mot upplandslagens M9-principium. Och flock 23-3 mot upplandslagens m 92 För motsvarighet till upplandslagens m 94 4 jämför nedan not 155. Not 148. Fasta, det vill säga undergår kyrkobot. Att kyrkligt straff skulle åläggas alla som deltagit i tråpet framgår även av Dalalagen, manhälltsbalken 6, alla som deltagit i tråpet skola fasta, och Upplandslagen M94. Not 149 jämför nedan, flock 26-11. Rådbaneman nämndes ej i Upplandslagen. Not 150 i hans B har sista meningen följande lydelse. Citat, Ervingen har rätt att åtala vilka tre som han vill av de som vore på stridsplatsen. Inom parentes, är Vigvälle. Slutsitat. KG Westman, anfört arbete sedan 37, anser att denna fordran på att de anklagade skulle ha närvarit vid striden återger en södermanlänsk regel som ligger bakom även hans skrift A. Denna uppfattning som stödes av en jämförelse med Upplandslagen och Westmanalagen M9-3 och, och 4 samt Magnus Eriksons landslag, DR 521, är säkerligen riktig. Upplandslagen stadgar att den som vidgår dråpet är skyldig. Däremot ägde arvingen rätta till hållbaneman, nämna den som han själv vill. Not 151. Enligt Upplandslagen skulle hållbanemannen åtalas med sex vittnen som hade varit till städes och sett på. Boten för hållbanemannen var 10 marker. Not 152. Om Sandbanemannen nekade, skulle han enligt Upplandslagen som anhältsvalk 9 93 bindas vid brottet med ed av sex män som vore till städes och sågodråpet. Not 153. Enligt upplänslagen m 93 skulle banemannen med ed värja sig för den händelsen kärandens bevisning misslyckades. Not 154. Orden för dråp finnas endast i handskrift B. Not 155. Det väcker uppmärksamhet att det här för att värja sig mot anklagelse för dråp fordras ed av tolfter, Under det att rådbarnemannen ska värja sig med ed av blott en tolft. KG Westman, anfört arbete sidan 36 och följande sida, anser att i flock 24-1 avses en verklig anstiftan under det att i flock 24-principium är fråga om en juridisk fiktion. Arvingen har rätt att bland dem som bor och närvarande hos stridsplatsen utvälja en såsom rådbarnemann utan att detta dock betyder att han i verkligheten anstiftat brottet. Flock 24 behandlar samma frågor som upplandslagens manhällsbalk 9-4 men på ett annat och självständigt sätt. Samtliga skiljaktigheter mellan de båda lagarna har icke framgått av det föregående. Så städgas i upplandslagen att den som vidgår dråp men ej kan böta, ska gälla liv för liv, vilken bestämmelse ej finnes i södermanalagen. Not 156 södermanalagen är här vida strängare än upplandslagen, som blott har sex markers böter. Not 157 Upplandslagen fördrar blott Aderton mens et.